Геніальний композитор Яків дістає незвичну пропозицію – написати симфонію до Євро-2012. Замовники – таємничі темні отці. Невже він створюватиме музичний пролог до Апокаліпсиса? Рідна домівка стає для нього мистецькою в'язницею. І навіть попри постійну присутність у його житті чотирьох жінок муз, жодна нота не лунає в голові Якова. Щоб віднайти потрібні звуки, йому доведеться зіграти на найпотаємніших струнах душі, а може вмерти й відродитися знову.